58-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Davudun Altaşxət üstə oxuduğun miqdamı Ey qüdrətlilər, doğrudanmı ədalətlə danışırsınız? Bəşər övladları üçün insafla hökum çıxarırsınız? Xeyr, qəlbinizdən fitnə fəsat çıxır, Bu dünyada əlinizdən zorakılıq gəlir. Pis adamlar ana bətnindən belə azğındılar. Çaşıblar. Doğulan gündən belə yalançıdılar. Onlar əf'i ilan kimi zəhrlidilər. Qulaqlarını tıxıyan gürziyə bənzəyirlər. Onlar ilan oynadanın səsinə gəlmirlər. Usta bir ofsunçu onları ofsunlaya bilmir. Ey Allah! Onların ağızlarındakı dişlərini qır. Yarəb, bu gənc aslanların dişlərini çıxar. Qoyunlar su kimi axıb yox olsunlar, Kəman üstündəki oxlarının ucları qırılsın, İlbis kimi gedərkən ərisinlər, Ölü doğulan körpələr kimi günəş nuru görməsinlər. Ocaqda qazanlarını qızdırmazdan əvvəl köl-kosları sovrulsun. Nə qurularından, nə də yaşlarından heç nə qalmasın. Pislərdən qisas alındığını görən salihlər şad olacaqlar. Ayaqlarını onların qanına batıracaqlar. İnsanlar belə deyəcəklər. Bəli, salihlər parlı olar. Həqiqətən, Dünyanın hükmranı olan bir Allah var.